Ampliar els coneixements per obrir nous camps en el món laboral ha estat un dels objectius del pla extreinari d'ocupació, en el qual hi han participat 26 persones fins aquesta setmana a l'Ajuntament de Cubelles. De les 26 persones, 20 s'han destinat a la Brigada Municipal d'Obres i Serveis Viaris i s'han encarregat de diverses tasques de rehabilitació, així com de la reforma a l'escola Charlie Rivel o la rehabilitació integral de la Casa del Fortí a la Mota de Sant Pere, mentre que les 6 persones restants s'han encarregat de digitalitzar els documentals documents de l'arxiu municipal. Iván Vilchez i Maria José González han estat dos dels sis digitalitzadors que han realitzat diverses tasques a l'arxiu municipal. Experiències noves molt ben valorades són les que han tingut aquests dos digitalitzadors. Escoltem les valoracions que feia Ivan Vilchez. I bueno, mai havia tingut una experiència com aquesta. Ha sigut nova, perquè jo sóc de professió administratiu i llavors, doncs, bueno, una edat que ja té una edat, que som uh -huh. 40, doncs, bueno, una... No... Les feines no, no s'obren gaires experiències noves i sí, sí, és una experiència molt, molt, molt bona. M'ha agradat moltíssim i mai hauria pensat que, que treballaria doncs, a la ràdio en aquest cas i, i bueno, escoltar i digitalitzar doncs, coses de, de molta mm -hmm. època. Per la seva banda, Maria José González encara recorda de quina manera va aconseguir formar part d'aquest equip de treball dins aquest pla d'ocupació. Pues, eh, suposo que com estava apuntada al tour, pues em va arribar una carta a casa d'una manera una explicació de que tenia que venir a una entrevista i així ho vaig fer amb molta alegria. Pel que fa a les seves tasques de digitalització, Ivan Villxez s'ha encarregat de catalogar, ordenar i documentar l'arxiu sonor d'aquesta emissora municipal Ràdio Covelles. I, de fet, s'han digitalitzat un total de 700 documents. Només ha pogut, però, acabar el 25% de la totalitat d'aquests arxius. Així mateix ho explicar el mateix digitalitzador. No sé si hauret arribat a fer un 25% una mica més de, de tot lo que queda, perquè encara queden moltes cintes per, per escoltar i per gravar, Uh, teniu també uh, enregistrat en sistema minidisc, que aquests uh -huh. encara ni els hi he tocat ni els he escoltat ni res vull dir que queda moltíssima tasca per fer, és a dir que són sis mesos i uh, t'arriba on hi arribes i bueno, uh -huh. i si els que venen darrere, si poden venir darrere, doncs bueno, ja tenen una mica la tasca causada. Malgrat tot, l'emissora municipal té al dia els arxius de la primera època des de l'any 1981 i fins al 2001. Per la seva banda, Maria José González s'ha encarregat de realitzar tasques de digitalització dels llibres d'actes de l'Ajuntament, que ha consistit en la digitalització per la consulta d'aquests documents per internet, resultant unes 1.200 imatges que corresponen a uns 2.000 registres catalogats. Així mateix ens ho explica Maria José González. Jo he estat mirant un per un i llegint tots els llibres d'actes des de, de l'any 1890 fins on he pogut arribar, el 1945, queden molts per fer encara. Eh, ha sigut, eh, van fer un tractament, van fer unes fotos digitals i després van fer el tractament de cada imatge eh, comprovant que es, podria, es pogués llegir correctament cada, cada acte Eh, després vam fer una petita explicació, un petit resum de, de cada imatge. Tot això ho vam introduir en un catàleg i final, finalment ho hem associat la imatge a la fitxa. Pues han resultat 1.200 imatges que corresponen a 2.000 registres catalogats. Bueno, L'objectiu final d'aquesta tasca és que es pugui consultar les fitxes eh, per internet. Aquesta experiència en la participació d'algun dels 26 plans d'ocupació a l'Ajuntament de Cubelles s'ha ampliat els coneixements dels seus participants que veuen amb optimisme noves possibilitats de trobar feina dins el mercat laboral. Així mateix es manifestava Ivan Vichez. És Sobre un ventall molt ampli perquè clar eh, doncs ara eh, el procés de digitalització que han començat no solsment a l'Ajuntament de Cubelles, sinó a la resta d'ajuntaments ja de la comarca i de la resta de Catalunya, doncs, bueno, serà qüestió d'anar a trucar a la porta i dir, bueno, jo, he, jo sé digitalitzar documents mm -hmm. i arxius sonors, doncs, bueno, si em voleu donar una oportunitat, doncs, bueno, aquí es per la seva banda, l'Ajuntament de Covelles també ha valorat molt positivament aquesta tasca dins els plans d'ocupació que han durat sis mesos, des del passat mes a juliol i fins a aquest mes a gener, donant feina 26 persones aturades del municipi. L'alcaldessa de Cubelles, Maria Lluïsa Romero, ha valorat molt positivament la tasca realitzada pel conjunt de persones que han treballat en aquest pla d'ocupació. Però el cert és que el tema de la digitalització ha anat fantàstica. Aquest Ajuntament necessitava aquesta digitalització i no s'acaba amb la feina que n'han fet, sinó que queda moltíssima feina per fer. Eh, en el cas de... Bueno, L'altre dia vaig anar al Charlie Rivel. Eh, no només em felicitava, com vaig dir, si sí, en el ple, en aquest cas, per part de la directora, el, el seu reconeixement a tots els treballadors que havien hagut allà, sinó que vaig estar amb un consell escolar que vam fer d'urgència, i el, i les mares, o en aquest cas les representants dels pares, em donaven les gràcies, en nom també de l'AMPA, em donaven les gràcies per aquests treballs. Això no deixa de ser un reconeixement a la feina d'aquesta gent. Així, pel que fa a la tasca dels sis digitalitzadors, s'han desenvolupat tres tasques diferents a l'arxiu municipal. Per una banda, la digitalització de prop dels 20.000 registres d'entrada de l'Ajuntament des de finals del 2009 i tot l'any 2010. També s'ha digitalitzat com hem explicat al fons de l'Arxiu Sonor de Ràdio Cubelles amb un total de 700 documents que contenien falques, entrevistes i programes entre d'altres estaven en casets i cintes de Revox. Finalment s'ha realitzat la digitalització i catalogació dels llibres d'actes de l'Ajuntament des del 1890 fins al 1945. D'aquesta tasca resultat d'aquesta tasca han resultat unes 1.200 imatges que corresponen a 2.000 registres catalogats. agilitzar la la recerca de documents i la tasca dels investigadors ha estat un dels objectius d'aquest procés. D'aquesta manera es tancaven aquests 26 plans d'ocupacions que l'Ajuntament de Cubelles s'ha disposat des del juliol i fins a aquesta setmana corresponents a plans d'ocupació de la Generalitat de Catalunya.